Московське царство і посполиті люди, що бажали собі тільки вільного та спокійного хліба, зрозуміли це і зараз після Берестечка чимало людей з Поділля, щоб уникнути панської помсти, піднялися і, побравши своє збіжжя, потяглися на східний бік Дніпра до Оскола, Харкова та річки Донця. Побачивши, що поляки знайшли собі спільника в кримському хані, Хмельницький зважив за потрібне шукати собі інших спільників. І він прямо з походу послав посланців до Свейського короля та Московського царя просити їх про спілку і поміч. Цар згодився прийнять Україну під свою зверхність. І 8 січня 1654 року в Переяславі одбулася Велика Рада, на якій гетьман, забезпечивши Україні добру автономію, умовив козаків присягнути цареві на підданство. Більшість козацької старшини і простих козаків пристала на умову Гетьмана, але Богун та Запорозький Кошовий Сірко хоч і не сперечалися проти спілки з московським царством, але зреклися присягнути на підданство. Не успів Богун повернутися з Прияслава до Вінниці, а вже в Варшаві знали й про те, що Хмельницький присягнув московському цареві і про те, що богун зрікся присягнути. З цієї незгоди козацької старшини король схотів скористуватись і послав до богуна посланців, щоб прихилити його на свій бік. Богун чемно привітав посліви, почастував хлібом сіллю та доброю чаркою, а після обіду старший посол, шляхтич Олекшич почав виконувати доручення короля. Він повів розмову з богуном, від тих часів, коли українці жили в добрій згоді з поляками, не відрізняли навіть себе від поляків і мали державу польську за свою батьківщину. Далі він перейшов на ті часи, коли за гетьмана Сагайдачного козаки з лавою билися поруч з поляками і були в Польщі великі пригоді, а Польща свого боку проливала кров своїх синів, захищаючи Україну від турків. І от тепер, провадив посланець далі, Хмельницький знищив це єднання, і залив кров'ю всю Україну і Польщу. Він упевняв усіх, наче б'ється за волю свого народу, а врешті зрадив своєму народові, віддав його на вічні муки в московське ярмо. Ти, полковнику, єдиний на Україні, певний та меткий вояка і ватажок. На твоїх плечах п'яниця Хмельницький їздив весь час, і коли б не ти, то він нігде не взяв би над нами перемоги. Не йому, не непросипному, бути гетьманом України, а тобі, лицарю славному. Ми чули, що ти зрікся присягнути московському цареві, і от його величність король дарує тобі за те з усім твоїм родом шляхетство, доручає тобі гетьманську булаву і жалує тобі на власність староство, яке тобі найлюбіше. А щоб ти мені вірив, ось тобі королевський лист з печаттю. Богу не взяв листа, прочитав його, сховав за контуш і вже тоді відповів, «Ти довго, вельможний пане, говорив, а я все те слухав, тепер послухай ти мене. Московському цареві я не присягнув, але не через те, що бажав би служити королеві, а через те, що вільному народові, як зараз ми, не личить нікому присягати». Булави від короля я не приймаю, бо вільному народу не личить приймати клейноди з чужих рук. Гетьмана України я не згоден бути, бо з цього пішов би розбрат поміж козаками і поділ України на двоє. Україна має гетьмана, обраного вільними голосами. Той гетьман Хмельницький, і у військових справах я йому корюся». Ще днів після того посли умовляли Богуна взяти булаву, але він рішуче одмовився. Перекажи його величності, сказав він на останнє Олекшичу, що я дуже дякую за честь і дуже радий жити з поляками в згоді та тільки по сусідському, як вільний поруч вільного, а не у підданстві. Будеш каятися, полковнику, сказав Олекшич, сідаючи вже на коня. Польща могутня. «Прийдемо ми на тебе з великим військом, поб'ємо твоїх козаків, тебе заберемо в бранці, а Україну спліндруємо так, що й живої душі на ній не лишиться. Буде те, що Бог дасть», – відповів богун. «А прийдете з зброєю, то битимуть вас на смерть, як і до цього били». Марина нетерпляче дожидала хана з походу, щоб довідатися про долю України. Він прибув до Бахчисарая після Різдва, випередивши, як завжди, своє військо. Того ж дня, сподіваючись ввечері хана в своєму покої, Марина вбралася в своє найкраще вбрання. Оздобила своє чорне шовкове волосся блискучою золотою пряжкою, на білу шию наділа кілька раз ків перлового намиста, на ноги блакитні, сріблом гаптовані черевички. Молодій жінці тепер минуло двадцять чотири роки, і вона саме розквітчалася чарівною красою української вроди і налилася, мов спіла ягода. Побачивши свою кохану дружину, Іслам Гірей прямо зачарувався її красою і довго не мав сили відвести однеї очей. Марина привітно посадовила хана на софу, подала йому кальян і сіла біля його ніг. Розповідай же, мій володарі, свої газізі, як склався твій поход». «Чи благословив Аллах твою зброю? Чи добре погромив ти польського короля?» Хан зарані надумав, що говорити жінці, і не вагаючись. «Аллах був дуже милосердний до татарів. Він в самогутній вчинив так, що я, не проливши і краплі крові, добув все те, чого бажав. Як же те сталося, і що саме ти добув?» Спитала Марина трохи збентежено, бо здобуття на війні перемоги без змагання здавалося їй неймовірним. Ми з Хмельницьким безхліб'єм примусили короля згодитись на наші домагання. Я взяв окупу сто тисяч червінців, а Україні добув підтвердження зборовської умови. Україна тепер знову вільна. Марина радіючи поцілувала хана в руку. «Я знала, що в тебе добре серце, мій царю». За це я тебе і люблю. З радощів Марині справді здавалося, неначе вона любить Іслама, і вона припадала до нього, пестила рукою його бороду, милувала його чоло, і дуже весела була весь цей вечір. Після того дня життя Марини пішло, як і в попередні роки, здобувши собі од хана дозвіл їздити ридваном по околицях міста, не тільки що п'ятниці та по великих святах, коли їздив увесь ханський гарем, а повсякчас. Коли б їй не забажалося, Марина часто користувалася цим правом. Хан вимагав тільки, щоб його дружина додержувалася закону і запиналася так, щоб тільки одне око її було видко. Але і цього закону Марина додержувалася тільки на людях. Виїхавши за місто, вона зовсім скидала душне запинало. На дворі почало теплішати. Солдечко в Криму рано почало пригрівати землю, Гори навколо Бахчисарая і Тополі у дворі Ханського палацу зазеленіли, і Марину потягло за місто. Їй подали рідвани, вона за старою та озброєним євнухом напередку поїхала. З усіх околиць Бахчисарая Марині найбільше сподобався шлях до річки Качі, де понад річкою понависали такі дивовижні, чудово хороші скелі та кручі. Проте під той час... Біля качі було що вогко. Марині ж заманулося побачити просторе небо без гіри і побути на степовому повітрі, схожому до рідного повітря України. І вона звеліла вести себе на північ до річки Альми. Ридван виїхав за оборотом міста і покатився степом. Молода жінка впивалася свіжим повітрям, любуючи на зелений килим степової трави, що вкривав невисокі розлоги кряжі, а до кряжів її рідного Поділля. Через годину на півночі виникла з-під гори широка долина річки Альми, помережена садами, виноградниками, тютюнищами і підперезана двома довгими рядами високих стронких тополів. Марина знала, що під цими тополями склався шлях до Перекопу і на Україну, і полинула думками далеко, «По шляху на північ вкрай веселий, на тихі води та під ясні зорі рідної України». «Чи не час нам повертати назад?» спитав обернувшись до Марини Євнух. Зачарована далеким краєвидом і замислена згадками про рідний край, Марина здригнулася з несподіванки і погляд її впав на великі натовпи людей, що були трохи осторонь від шляху. Люди були... Всіря кахали, обдерті, ноги ж їхні були босі й заюшені кров'ю. Сотні змарнілих, замордованих дівчат сиділи під тополями окремо від чоловіків, пригортаючись одна до одної і з нудьгою похилившись свої голови. По навколо натовпів стояли й їздили татарські вершники з довгими батогами. Скрик вибився з грудей молодої жінки. Вона зразу розпізнала, що то було за люди бо вони були їй рідні, близькі, а нудьга й муки їхні були їй зрозумілі, бо вона й сама їх колись зазнала. То були бранці, невольники з України. Як, скрикнула Марина, бранці з України? З України, відповів їй Євнух, не гадаючи, що тим робить ханові велику прикрість. Це ще тільки передня валка, кажуть, що їх як сарани женуть. Не може бути, це ж наші спільники». Єури хіба можуть бути спільниками правовірних? говорив необачний Євнух, задивляючись разом з тим на гнівну красу ханської жінки. Яури тільки існують на те, щоб працювати на нас, правовірних. Привертай коней в праву руку до дівчат, сказала Марина. Нащо ж до них? схаменувся Євнух. Тобі не годиться ні з ким стороннім розмовляти. Я буду з ними розмовляти, власно сказала Марина, привертай, а як ні, то я злізу з ридвана і піду до них пішки. Зглянься на Бога, злякано скрикнув Євнух. Ти хотіла, щоб мені одрували голову? Підвертай, вже з серцем скрикнула Марина. Євнух штовхнув візника, щоб той підвернув Ридвана до бранців, а сам обернувся до Марини і сказав нишком, тільки гляди, не хвались старшому Євнухові або ханові, бо буде й мені й тобі лихо. Марина не слухала його, бо вся уп'ялася очима у бранців. Ридван спинився біля купи дівчат. «Звідки ляви, дівчаточки?» – спитала Марина. Дівчата здивовано поглядали одна на одну. Татарка заговорила до них по-українському. «Не дивуйтесь на мене, сестрички, я така ж бранка, як і ви. Скажіть, звідки ляви?» «З Богу річки!» «З-під Ладижина?» – почулися голоси. «Боже, милосердний, скрикнула Марина з жахом. «Землячки ж ви, мої рідні! Як же вас побрато в неволю, коли у гетьмана з ханом спілка!» Добра спілка, почулася з натовпу чоловіків. Нема чого говорити. Марина глянула на голос і побачила поміж бранцями селянами молодого козака в темно-синій військовій чумарці. Побила нас лихає година і покарав Господь за ту спілку з бусурманами», – говорив козак. «Хан зрадив нас, покинув Хмельницького, самого поляка на поталу, та ще й зруйнував все поділля й надбужжя». Декого захопили татари, чи селянина, чи козака, усіх погнали сюди. А в мене ж, сироти, дома тройко маленьких дітей, хто їх нагодує? Марина відкинулася назад Ридвану, ридання забило їй дух, і вона зомліла. Прочуніла вона ж тоді, коли Ридван котився вже далеко від Альми. Тут ридання вибилося з ханської жінки, і з очима в своє біле запинало, вона билася в руках своєї вірної служниці. Тихо та сумно було надвечір у покоях Марини. Вона не мала сили бачити сьогодні хана і листом його сповістила про те, що хвора й не може його привітати. Вона за весь день нічого не їла і сиділа весь час на Софії мовчки. А стара не турбувала її, щоб дати серцю переболіти, а тільки часто навідувалася подивитися, чи не треба їй чого. Коли вона заглянула в покій смерком, Марина спинила її. «Сядь, Астарочка, тут, біля мене». Астара сіла біля її ніг. «Він повинен вмерти, Астаро», пошепки сказала Марина. «Хто, Азізю?» «Той, хто дурив мене» хто зрадив Україну і вигубив моїх земляків, ти знаєш хто. Заспокойся, доне моя, хіба з того поможеться? Ні, я не заспокоюся, поки він буде живий. Як подарувати поганцеві те, що він зрадою взяв мій дівочий вінок, грався моїм коханням, тішився моїм тілом, коли я віддалася йому, то ти знаєш, зробила те заради волі рідної країни. Коли б же я знала, що він порушить слово, то я тричі прийняла б смерть, а не опоганила б себе з ним. Зрозуміщі, тільки недавно, прибувши з походу, він брехав мені, і я йняла йому віри. Я цілувала його в руку, дякувала, милувала. А, та що й говорить, цього знущання над собою я не подарую. Марина перевела дух, і грізно зиркаючи очима повела далі. Він повинен вмерти». І ти, моя єдина порадниця, мені допоможеш. Не один раз уже ти служила мені вірній служби. Послужи, може, в останнє. Одячити або заплатити тобі я не маю чим. Все, що в мене є, не моє. Та чи є що такого, щоб тобі було потрібне? Твоя ласка мені потрібна, моє серденько. Тільки одна твоя ласка і більше нічого. Я вся твоя, старочка. Скажи, коли б тебе дівчину хтось принадив і одурив... Ти подарувала б йому те? О, ні, циганки того не дарують. Я б помстилася блюто. Ну от і у мене таке ж серце, так ти мені допоможеш. Ти знаєш всякі зілля, то, певно, знаєш і отрутні. Отрута небезпечно, сказала стара, отрута хутко зводить світ, догадаються на нас і катуватимуть на смерть. Байдуже, ні, не байдуже. Бо нас не зразу скарають, а будуть мучити довго, скільки день. «А хоч би так, – перебила Марина, – то от що? Ми разом і самі вип'ємо отрути, і не дамося їм на катування?» «Ну добре, я знаю, що зроблю. Завтра ранком я побіжу в Чуфут-Кале. Там поміж руїнами стародавнього міста повинно рости одно зілля. Таке, що як висушити його корінці, розтерти їх та всипати в воду, і дати дихати парою з тієї води людині, то у людини будуть отруєні груди, і вона поволі за тиждень або два помре. «А як же ми дамо йому дихати з тієї води?» – пошепки мав злодійка, – спитала Марина. «Я всиплю зілля в воду кальяну а Марина встала з Софи і почала ходити. Молоду жінка обхопила почуття огиди до самої себе, як до злодійки – і вона знову почала обмірковувати своє становище і шукати собі якогось викруту, але врешті знову-таки дійшла до думки, що іншого кінця не може бути. Весь ранок другого дня Астара нишпарила по руїнах чуфут кале, оглядаючи траву, що росла поміж каміннями, і, не знайшовши там, чого хотіла, зійшла згори у Ісаафотову долину на стародавнє кладовище –